Huwal ladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulun famshuu fi manakibiha wa kuluu mir wa nushur Yeye ndiye aliidhalilisha ardhi kwa faida yenu basi katika pande zake na kuleni katika riziki zake na kwake yeye ndio kufufuliwa Aaminatumma man fis samaa'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur nadhani mko salama kwa alioko juu kuwa hatakudidimizeni kwenye ardhi hiyo inatikisika man fi ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف لذير عومناذاني امكو سلاما كوالي اوكو جو ياكو حكو بليكييني كيمبونجا تشي mtajua vipi maonyo yangu wa laqad kadzdzaba allazina min qablihim fakaifa Na bila shaka kanusha waliyakuwa kabla yao basi kulikuwaje kukasirika kwangu wa lam yarau ila at-tayri fawqahum safatun Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli shay'in basir Wa ni hawaoni ndege waliyoko juu yao namna wanavyozikunja mabawa zao na kuzikunja hawashikili ila mwingi wa rehema Hakika yeye ni mwenye kuona kila kitu. Amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Auni lipi hilo jeshie leno la kukunsuruni badala ya mwingi wa rehema? Hakika makafiri hawamo ila katika udanganyifu. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu balajufu fi'tun wa nufur. Au ni nani huyo ambaye atakupeni riziki kama yeye akizuia ya riziki yake? bali wao wanakakamia tu katika jeuri na chuki afa man yamshi mukibban ala wajhihi ehda am man yamshi sawiyan ala siratin Anayekwenda akisinukia juu ya uso wake ni muongofu zaidi au yule anayekwenda sawasawa katika njia iliyonyooka ul <tip> huwa alladhi anshaakum waj'ala lakumus sam'a wal absar wal ma tashkurun sema yeye ndiye aliyekuumbeni tangu mwanzo na akakupeni masikio na macho na nyoyo ni kidogo kabisa shukrani zenu. Ul huwa alladhi thara'akum fil ardi wa ilayhi Sema, yeye ndiye aliyekutawanyeni katika ardhi na kwake mtakusanywa. kuntum sadikin. Na wanasema lini ya hadi hii ikiwa mnasema kweli qul innamal ilmu indallahi wa ana nadhirum mubin sema hakika ujuzi wako uko kwa Mwenyezi Mungu na hakika mimi ni mwonyaji tu mwenye kubainisha. Thalamma raawu huzul fatasi at wujuhu alladhina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi taddaun. Lakini watakapoiona karibu nyuso za waliokufuru zitahuzunishwa na itasemwa ayo ndio mliokuwa mkiaomba Qul ara'aytum id ahlakaniyallahu waman ma'iy aw rahimana faman yujiru alkafirina min adhabin aleem Sema maonaje ikuwa mwenyezi Mungu atanihiriki mimi na walio pamoja nami au akiturehemu ni nani atakayewalinda makafiri na adhabu chungu? Ul-huwar-rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fa satalamuna ta man huwa fi dhalalin mubin Sema yeye ndiye mwingi wa rehema tunamwamini yeye na djoo yake tunategemea Mta kujajua ni nani aliye katika upotovu ulio dhahiri ul ara'aytum in asbahama'ukum ghauran faman yatikum bima'in ma sema maonaje yakiwa maji yenu yamelidimia ya chini nani atakuletea maji yanayomiminika Allah hu akbar Allah akbar La ilaha illa Allah Ye yeah, ye yeah. die ali fanya ardhi dhalili nakutini bas tembenieni pande zake kote kote nakuleeni katika riziki zake zinazotoka ndani yake na kwake yeye peke yake ndiyo kufufuliwa na kulipwa. Yee, nimejiaminisha na mwenye ufalme wa mbinguni. Kuwa hata kukatieni ardhi, akakuchukieni kwa ghafla kwa mtikisom mkubwa. Bali nimejiaminisha na mwenye ufalme wa mbinguni. Kuwa hatakupelekeni upepo, kukupopoweni kwa changarawe. Hapo basi mtakijua kitisho cha unywe kwenu. Na hakika walikwisha wakanusha mitume wao hao waliokuwa kabla ya kaumu yako. Basi ghadabu yangu juu yao ilikuwa halijani kwa niliyoangamiza na kuwashika. Wameingia upofu wala hawakuangalia ndege walio juu yao. Vipi wanavikunja mbawa zao mara kwa mara? Na mara nyingine wakizikunja hapana, na washikilie wasianguke ila mwingi wa rehma Hakika yeye ni mwingi wa ujuzi na habari kwa kila kitu. Anakipa kila kitu jambo kwa mujibu wa maslahi yake. Kukunjua huku ni kukunjua ndege mbawa zake bila kuziendesha. Katika kuruka kuendelege ipo miujiza ambayo haikufahamika baadhi yake ila baada ya kuendelea elimu ya kuruka na nadharia ya kutembea katika hewa. Lakini katika ni, ni kupita ndege katika anga na pawazotembeni zimetulia mpaka pite upewa macho na elimu imevumbua kuwa ndege wanaokunjuamba zao pata juu ya mikondo ya hewa inayosaidia inayotimbuka ama kwa kupigana dafrau na kizigizi fulani au kwa kunyanyuka nguzo za hewa imoto. Ukiwa upepo ni mzuri hizo za hewa usimama wima na ndege kwa namna ya mzunguko kama skurubu na ukiwa mkali hizo hugeuka kuelekea juu na ndege huruka bila kupiga mbawa kwa njia ya sawa moja kwa moja na kufikia mbali na ndege kwa jumla wanasifa sifa maalum katika hizo ni kuoni wepesi na wana la nguvu na nyoyo zao ni madhubuti na kaza wa damu na vyombo vya kuvutia pumzi na namna lilivyopimika ombo lao nafika sawa sawa viliwili vyao kwa kusahilisha kuruka katika hewa na sifa hizi Mwenyezi Mungu mjuzi mwenye kuona ya ndege kwa ajili ya kuhifadhi hao ndege katika hewa pale wanapokujua bawa zao au wanapozikunja ama videge vidogo vinavyotegemea kuruka kwao juu ya mbio hivyo hupiga mbawa zao kwa chini na mbele ili vipate kujisukuma na kupaa. na hayo ni dharura kwa sababu ya kuruka kwao kisha uzikunje mbawa zao lakini nao wanabaki kuona wanaruka kwa zile nguvu za msukumo wao na hivyo linawafikia na ongolao wa ndege wa kila namna na mundo wa kiufundi wa miliao kuwezesha kuruka na kujilinda sao kuruka. bali nani huyo mwenye nguvu kwenu atakay kulindeni na adhabu asikuwa mwenyewe arrahmani rahmani mwingi wa rehma makafiri hawamo ila katika udanganyifu tu kwa hayo wana adhania nani huyo atakay kuruzukuni kwa yana kukupeni uhai wenu na stare zenu ikiwa Mwenyezi Mungu Wakizuia riziki yake asikupe Bali makafiri wamekakamia katika katika kutakabali kwao na kuikimbia haki. Je, hali itageuka Mwenye kwenda kiji na kusinukia juu ya uso wake, ni mwongofu zaidi katika mwendo wake au yule anayetembea sawa, sawa kwenye njia isiyo kwenda upogo. Sema huyo aliyekumbe ni nani hamjakuwa chochote na akakupeni usikizi na kuona? Nafahamu ambazo ni sababu za vitendo vyenu uongofu wenu ama ni kuchache mno kushukuru kwenu kwa neema hizi kumshukuru huyo aliyupeni sema huyo ndiye yele kutawanyeni katika ardhi na kwake yeye peke yake ndiyo mtarejea kwa jini ya kukuhisabuni na kukulipeni na wanasema wanaukanya kuvuliwa yatotokea lini haya ya, li ya kukusanywa watu Twambieni yatakuwa lini kama nyinyi mnasema kweli. Ewe Muhammadi isema ujuzi wa hayo ni wa Mwenyezi Mungu peke yake ama mimi ni muonyaji miongoni mwa muonyaji tu. Watakapoyaona hayo yaliwaahidiwa yapo karibu nao. Nyuso za makafiri zitajaa huzuni na unyonge na watambiwa kwa kuwa kejeli na kuatia uchungu. Haya ndiyo mliokuwa mkiataka yaje kwa haraka sema na bieni ikiwa Mwenyezi Mungu akinifisha mimi na wao umini nami nani kama mnayetamani yawe au akaturehemu akaakhirisha jeni yetu na akatusamee asituadhibu maana itakuwa katoko katika hayo tembeili basi nani atakayewakinga makafiri na adhabu chungu wanayostahili kwa sababu ya ukafiri wao na kudanganyika kwao na miungu yao yeye huyo ndiye rahmani mwingi wa Rehma. Tunaimsadikisi sisi na nyinyi hamu msadiki. Yeye tu pekee yake ndiye tunayimtegemea na nyinyi mnawategemea wenginewe. Mtakuja juwa itakapotele adhabu ni kundi gani kati yetu lilotengeka mbari na haki? Sema hebu nipeni habari. Maji yenu yakitoweka chini ardhi msiweze kuyapata kwa namna yoyote. Nina ni asiye kwa Mwenyezi Mungu atakayekuletea maji ya dhahiri yanayo viminika kuyapata kila atakai.